À bicyclette nous étions quelques bons copains il y avaitfernand il y avait, avait firmmin il y avait Francis et séébastien et puis Paulette on était tous amoureux d'elle on se sentait poussé les aile à bicyclette Sur les petits chemins de terre on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pieds à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière on déposait dans les fougets nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs faisant être un bouquet changeant de sauterelles de papillon et de rainer de כן, יום שלישי, צהריים, פעמיים, פעמיים כי טוב. שלום, אהרון, מה נשמע? אה, מה, אה, מה שלומך? מה שלומך? אני בסדר גמור. מה... שנגיד שלום? בוודאי, בוודאי. לאמירה, בוודאי. המפיקה, נכון, לדותן, הטכנאי ולאורחינו. שהם נמרוד, ותם מנגב. שהגיעו מהנגב. נגב, לא נגב מופצץ כרגע, כן? באר שבע? לא, מופצץ כרגע, ברוך השם. כן. והסיבה שפתחנו עם שיר כל כך יפה של אבמונטן uh, ועוד שיר על אופניים, היא ששני הדברים האלה, צרפת ואבמונטן ואופניים, משתלבים בסיפור של uh, נמרוד. Mm -hmm. זה, זה מופיע נמרד. בדרך כלל גם בכל הסרטים הצרפתיים. יש את העניין הזה של uh, אופניים שמה ו... לא, פה, פה יש סיפור מיוחד בשיר הזה. זה יש לך בחורה יפה שכולם רודפים אחריה. Mm -hmm. אלא מה? היא הייתה הבת של הדבר. והיא יודעת לרכב, והם לא יכלו להשיג אותה כמובן. כי היא הייתה מיומנת. כן. טוב. טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל לספר למאזיננו התוהים מיהו נמרוד נגב. נמרוד היה ארכיאולוג המחוז בנגב הצפוני. בנגב הצפוני. אבל אתה שינית את המשפחה, אני מבין. כן, אבל זה סיפור בפני עצמו, משוכח בפני... גם בשם משפחה נגב. עוד נגיע לסיפור הזה. Uh, עכשיו, עכשיו הגיע הרגע של גילוי נאות, mm -hmm. מה שנקרא. כן. Okay. אז נאמר שבעצם uh, תמר uh, ונמרוד הם חלק מהמשפחה הגדולה שלנו, כי mm -hmm. גם הם הורים לילדה אוטיסטית. לנו יש ילד אוטיסט, תמירה mm -hmm. ולי, וכך נוצר הקשר וכך הכרנו. Uh, ונמרוד uh, היה גם בין הדוחפים והאחראים להקמת uh, הוסטל uh, uh, לאוטיסטים mm -hmm. בבר שבע. Mm -hmm. ביקרנו שם יפהפה המקום. Mm -hmm. אז הזמנו אותו לדבר על uh, הרבה דברים. לדבר על אופניים, למשל, ועל ארכיאולוגיה, ועל ההוסטל שהוקם, ועל uh, עוד דברים. ככל שנספיק בשעה ברוטו שיש לנו. מה שעל הדרך. כן. אז אולי אנחנו נמשיך עם שיר נוסף, שגם עליו יש לנמרוד סיפור. אנחנו נשמע את ג'ורג' ברסאנס. אוקיי. נכון? כן, כן. L'PTisval Blanc, כן. שזה בעברית? הסוס הלבן הקטן. זה שיר שהכי נהג לשיר לי, ואני תמיד הייתי בוכה בשיר הזה, כי הוא נורא עצוב. זה שיר נוגע ללב כזה שסוס לבן קטן מקריב את כל חייו לטובת האנשים שנגררים בשלג אחריו, כי הוא גורר. הוא גורר מזחלת, והם יושבים עליה, עד שבסוף הוא מת. תשישות, מה לעשות. אז הנה, בוא נשמע. À travers la plus noire des champs, tous derrière, tous derrière eux, à travers la plus noire des champs, tout derrière lui, devant Sa voiture allait poursuivant, sa belle petite queue sauvage, C'est alors qu'il était content, To derrière, tous derrière eux. alors qu'il était content tous derrière et lui devant mais un jour dans le mauvais temps un jour qu'il était si sage il est mort par un éclair blanc tous derrière tous derrière il est mort par un éclair blanc tous derrière et lui devant ‫כי למור סנבוור לבטן, ‫כי להווי דון דקוראז, ‫כי למור סנבוור לפרטן, ‫נידר יר, נידר יר, ‫כי למור סנבוור לבטן, ‫נידר יר, נידר יר, נידר יר, נידר יר, נידר יר, נידר יר, נידר יר, נידר יר, אני מקווה שחלק מהתוכנית יהיה קצת יותר אופטימי מהשיר הזה. אני רוצה לדבר על ארכיאולוגיה, קודם כל. דווקא על ארכיאולוגיה. אתה אירחת אותנו בתל באר שבע, שחפרת. חלק. בואו נתחיל מהשאלה המתבקשת מאליה, מה משך אותך לארכיאולוגיה? או. <Schulen> <Sess> <büyük> אני לא יודע פה איפה להתחיל פה את הסיפור הזה, כי... יש לנו זמן, פשוט. לא, לא, תראה, המשפחה היא משפחה ציונית. צרפת, כן, נולדתי בצרפת, דרך אגב, בפריז. תחת איזה שם? אה, אוקיי. השם היה נורבר פלדסטן. וגם זה גלגול של שם, כי פלדסטן זה לא היה המקור, המקור היה פלדשטיין, והצרפתים לא היו מסוגלים לבטא את הפלדשטיין הזה, אז הם דרשו מאבי. לצרפת את השם שלו, והוא רצה פלטה, אבל אמרו, לא, לא, לא, אתה מגזים פה, זה יותר מדי צרפתי. אז פלדשטיין, התפשטו על פלדשטיין. ופלדשטיין זה המקור שלו, הוא מה, פולנית? פלדשטיין זה גרמנית, זה שדה אבנים, ומכאן גם הגעתי לנגב, דרך אגב. משדה אבנים הגעתי לנגב. אתה היית נגב לפני שהגעת לנגב? איפה זה קרה? מתי זה קרה? בבאר זה קרה? לא, זה קרה בבאר שבע. החלטה משותפת. גם הנמרוד זה החלטה משותפת, דרך אגב, במקום נורברט. נורברט, נמרוד, כן. זה נשמע טוב מאוד. אוקיי. כן, המקור היה נחמן, דרך אגב. כן, זאת היא... סיפור מסובך, נור, מה אני אגיד לך? אימא אה, שלי רצה להנציח את אבי, את סבי, אביה, ששמו היה נחמן, אבל היא עברה את אושוויץ ועברה את כל מה שהיא עברה בדרך, אז היא לא רצתה יותר מדי להבליט את היהדות <renovation> שלי. יעדות. ואני באמת לא ידעתי עד גיל מאוחר שאני יהודי בכלל. לא רק זה שלא ידעתי, אלא גדלתי כאנטישמי קטן, או אולי לא קטן. וגיליתי את זה לאט-לאט, את לאט, הסיפור הזה. אה... התפתחות של חיים, כן, של, של ילד בפריז. מה זאת בפריז. אומרת לאט-לאט? זה לא היה שמישהו בא יום אחד ואמר לך, אה, יהודי מסריח, ז'ויף, לך לאט, לה... אני, אני, אני גם... גם את... לא, תשמע, גם את זה ראיתי. כשהייתי, אני זוכר, בן ארבע, אחת החוויות הילדות הטראומטיות שלי, Uh, אני הלכתי עם אופניים הקטנים האלה, ואח שלי, זה אותו אח ששר לי את השירים האלה, היה לידי עשר שנים יש בינינו, יש את המלחמה בינינו, זאת אומרת מלחמת העולם השנייה היא בינינו. Uh, הלך לידי ופתאום התנפלו עליו. הוא את חווה זה. את מלחמת העולם כן, השנייה. כן, כן, כן, כן, הוא הסתתר בדרום צרפת, הוא ואחיו היותר גדול, שניהם הסתתרו בדרום צרפת. סיפור מורכב, אני אומר לך, השעה לא תספיק לכם. <שמע> רק לזה. אנחנו נתחיל. אוקיי, בסדר. אולי ניקח את הסיפור לתוכנית אחרת. בסדר גמור, מאה זה בכיף, דרך אגב. בכל אופן, הלכנו שם ביחד, הוא שמר עליי, הוא היה בן 14, אני הייתי בן ארבע, הייתי עם אופניים שלושה גלגלים כאלה. לביסיקלט? כן, כן, לביסיקלט. משם התחיל כבר הסיפור הזה של לביסיקלט. ואז חבורת פרחחים גדולים גם ממנו. משהו כמו, ש... בשבילי היו זקנים 18, משהו כזה, התנפלו עליו. יהודי מלוכלך. אני לא הבנתי מה זה, הייתי בן ארבע, לא, לא קלטתי בדיוק את הסיטואציה אבל זה נחרט לי איפשהו הדבר הזה ב... בזיכרון. אני כמובן צעדתי לאימא שלי, זה במקרה זה היה תחת החלון שלה, מה זה תחת החלון? אנחנו גרנו במקומה שישית. וזה היה ממול, שם צעקתי, אמא שלי יצאה, ראיתי את אמא שלי ככה מבוהלת מהחלון שם, קומה שישית. תוך שניות, לא יודע איך אחי הגדול עשה את זה, תוך שניות הוא ירד את השש קומות, עשה את הסיבוב של הבלוק, הגיע לשם והצטרף לחבורה הזו, היה אז מתאגרף חצי מקצועי, אחי הגדול. ואז התפתחה שם. כמובן, גילו שם, כן, עד שבא איזה זקן עם מקל והפריד ביניהם. בכל אופן, זאת, זאת הייתה החוויה הראשונה שלי, שאיפשהו נכנס באיזשהו מקום מאחור. אני לא אספר פה את כל הסיפור, כי זה יגזול לכם פה את כל הזמן, אבל uh, בגדול, בוא נגיד ככה, שכשהייתי הולך לשירותים בבית הספר, וזה שירותים שכולם עומדים, וסלחו לי, כן, משתינים שם בהפסקה, ראיתי שיש להם פטנט אחר. אז אני נמנעתי וחיכיתי שהם יגמרו ואז הייתי עושה את מה שאני עושה עד שבאחד הימים בפארק ראיתי שם בחוש, שהוא היה חבר שלי באותו פארק ששיחקנו שם שיש לו את אותו פטנט כמו שלי ואז דיברנו על הפטנט הזה ואז הוא אמר שהוא יהודי אז אוקיי, תפסתי את הרעיון, לקחתי אותו, הלכנו עד הבית, אותו מקום, דרך אגב, שהייתה לי ההתקהלות הזאת עם החבר'ה האלה, וצעקתי לאימא שלי, אימא! היא יצאה לחלון, גם הוא יהודי, גם הוא יהודי. זהו, זה ההתגלות של היהדות. היינו בדרך לארכיאולוגיה, נעצרנו בקטע המקסים הזה. אני אומר, בואו נשמע עכשיו משהו כיפי. אם יש לנו משהו כיפי, יש לנו כמה ז'אק ברל כאן. מה אתה רוצה בשביל... טוב, בנמל באמסטרדם לא כיפי בכלל. לא, עוצמה. נמל באמסטרדם זה העוצמה של ז'אק ברל ככה. לפור דאמסטרדם? לפור דאמסטרדם זה העוצמה, זה מה שאני אמרתי לכם, זה... אוקיי. בא לך? כן, בא, בהחלט. תתחיל עם עוצמה, מה? אחר כך אני אלך... זה באופיים, אני לא טועה. שוב לפור דאמסטרדם. לרבר קינאות ולראשון דאונסטרדם. דולפור דאונסטרדם, ידם מרן קידום, קונדנזור יפלם, ללונדן דרשמול. דולפור דאונסטרדם Il y a des marins qui meurent Pleins de bières et de drames Aux premières lumières Et dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui naissent Dans la chaleur épaisse Des longueurs océanes Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Sous des nardes trop blanches Des poissons ruissolants Ils vous montrent des dents À croquer la fortune À décroiser la lune À bouffer des hauts bancs Et ça sent la morue Jusque dans le cœur des frites Comme leurs grosses mains vides À revenir en pelu Puis se lèvent en riant Dans un bruit de temps refer et sortent dans le port il a desmarins qui dansent en se fondtant à la pan sur la pensée des femmes il le tourne il danse comme des soleils craché dans le son déchiré d'un accord et on il le coup pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que Tout à coup, l'accordéon expire à l'an Le geste grave, alors leur regard fière Ils ramènent leur batave jusqu'en plein de lièves Oh, pauvre Adam, j'te redame Il y a des marins qui boivent Et qui boivent, et qui revoivent Et qui revoivent Tant encore Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam D'Ambourg ou d'ailleurs, enfin Ils boivent aux dames qui leur retournent קלאסיקה. זה ז'אק ברל, כן. יהיו לנו עוד ז'אק ברל בהמשך, כי אתה אוהב את ז'אק ברל. אני מת על ז'אק ברל. גם אני אוהב את ז'אק ברל. גדלתי עליו, זה חלק ממני, ככה, בתוך הדם זה זורם. למרות שהוא בלגי, היה בלגי. כן, כן, כן. טוב, יש הרבה כאלה, יש ארז'י מטנטנטני מלוב, זה כאילו בלגי, עזוב, הם לא בלגים, הם צרפתים למעשה בסופו של דבר. <אנת> זה התרבות הצרפתית. כל זמן <אנת> שהם לא, לא, לא רבים ולומה, מפלמים. אצלנו מש, משתמר בראש, העניין <אנת> שאתה אומר עכשיו ברל, יותר את העניין של תקופה של מלחמת העולם <אנת> השנייה, וקצת אחרי זה, כל התקופה הזאת. לא, ז'קבריץ זה אחרי. <אנת> זו <אנת> זו אחרי, זה נכון. אבל... תשמע, הסיפור שלך על ילדותך ועל גילוי האנטישמיות ועל גילוי היהדות שלך, זה סיפור מרתק, ואני חושב שאנחנו נצטרך לחזור לזה. לתוכנית נפרדת. גילוי האנטישמי, לא אמרתי לך. כי גילוי האנטישמי, גם זה יש לי אבל שאני, איך גדלתי להיות אנטישמי. ספר נא. היינו ברוידרוזיה, רוידרוזיה זה אזור של היהודים. אבל אז זה היה קלאסיקה. היהודים האשכנזים האלה, הייתה שם מסעדה שבוצעה נגד פעולת הטרור. הרבה יותר מאוחר, וזה כבר הפך להיות יהודים ספרדים. גם אנחנו ביקרנו שם במסעדה. אז היה יהודים אשכנזים, עם הזקנים, חרדי. עם כל הדברים האלה, שמדברים ביניהם יידיש. ההורים שלי הלכו שם לעשות קניות שם, כנראה, לחג כלשהו. לא... לי זה לא אמר שום דבר. ברדיו, באותו זמן, היה, הייתה תוכנית מאוד פופולרית, שנקראה מאלורו ברביו. מאלורו ברביו. זאת אומרת, מה לבעלי הזקנים, אם אתם רוצים. משהו, משהו מעין זה, mm. כן? ואני ישבתי, נשארתי לבד במכונית, השתעממתי נורא. תוכלית סאטירית, אני מקווה. לא פעולה, אבל מתח כלשהו. ישבתי במכונית, השתעממתי לי, וראיתי את האנשים השחורים האלה, עם הזקנים ועם הכובעים, שנראים לי משונים וזרים, ומדברים בשפה בכלל אחרת. ישבתי במכונית וצעקתי להם, מה לרובר בי? מה לרובר בי? <laughs> אז הם uh, הלכו, הלכו לה, להורים שלי, כי זה היה ערב, אז המקום היחיד שדלק אור שם, החנות היחידה שידעו בדיוק מי מחכה שם. ההורים שלי באו, וכמובן הרגיעו אותי קצת, אז אמרתי, שאלתי אותם, אבל איזה שפה הם מדברים האנשים האלה? אז אמרו לי, יידיש. אמרתי, שילכו לארץ ה... ככה נולדת uh, אנטישמיות <laughs> באופן טבעי, yeah. הכי טבעי ככה. כן. Yeah. טוב, נל... מה אנחנו נעבור לאיזה... Uh, אנחנו נחזור ל... לנקודה שבה אנחנו רצינו להתחיל, שזה בעצם הארכיאולוגיה, ו... hmm. ואני עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה, oh, okay, מה okay. משך <חקנו> אותך לארכיאולוגיה? Uh, כי ארכיאולוגיה זה דבר מרתק, אבל מצד שני זה גם דבר די מבאס, אתה חופר וחופר וחופר וחופר. עד שאתה מוצא. לא חופר מוצא... בראש, חופר באדמה, שאתה או שאתה מוצא או שלא. לא, זהו, זהו, שאתה לא מבין את נפשו של הארכיאולוג. כי כל חרס הוא יכול להתקשר אליו. כל חרס אה, יכול לגלות שם, להתרגש ממנו. כשאני מגלה איזשהו חרס ואני חושב על זה, ולפעמים יש טביעת אצבע על זה, או יש על זה ציפורן על זה, הראתי לאשתי, לטמי. זה מרגש, אתה פוגש את, ה... את העבר, את מלפני שלוש ארבעים שנה. כן, כן, ו... אתה פוגש אותו. אתה נפגש עם העבר. ממש לא. על חי, ככה, כן. אתה פוגש אותו אחד לאחד. נכון. וזה מאוד מרגש, וזה גם אפילו אם זה חרס, בסך הכל. Yeah. העליתי חרס ב... בידי, ופה זה דווקא לטובה. וכמובן שישנם הפתעות יותר גדולות ודברים כאלה, אבל השורשים, מאיפה זה בא, כנראה תמיד עניינו אותי שורשים, כן? במיוחד אחרי ש... הדואליות הזו שחייתי בה. כיהודי אנטישמי, שלא בדיוק מצאתי את המקום שלי שם, בתוך הדבר הזה, ח... בבית חגגנו את החגים הנוצריים, גם את היהודים. לא ידעתי להבדיל בין הדברים האלה. אז אולי זאת חיפוש השורשים... זאת אומרת, מה השורשים... לא חגגתם את החגים הנוצריים? היה לכם עץ אשוח בבית כן. בחג מולד? כן. Uh, ואתה כן. היית חצוי חש... לא רק זה, לא רק זה. חצוי עץ... או... לא... בחצמם, אין בו שום דבר, אבל... לא, לא, לא, לא רק זה. אם אתם מבחינת דקק תסתאמץ, אבל זה העניין, אבל... אמא שלי דאגה לזה, יש שם, יש חג, שישו הקטן עם כל ה... במערה שם, עם כל הסיפור הזה, התינוק, שאני אהיה זה שידליק את האורות של המערה עם ישו הקטן בתוך המערה, בכיתה, בבית ספר. היא די רצתה לטשטש לאור הניסיון שהיא עברה כאן. אז היא די רצתה לטשטש את העניין הזה, עד כדי כך שזה מאוד מאוד הצליח לה, כן? אני... אם ניכנס עוד פעם, לאותה כיתה שהייתי שם, היו שני חבר'ה לפניי כאלה תלמידים טובים, אני הייתי בדיוק ההפך, הייתי שובב ובלאגניסט כזה, ברחתי מבית ספר mm -hmm. מדי פעם, ולפניי ישבו שניים כאלה מעונבים, מסודרים, צרפתיים, נקיים, והתלמידים הכי טובים בכיתה. ו... Uh, אני זוכר גם שנפל למט, uh, uh, uh, כתבו אז עם עיפרון, עם ציפורן, עם ציפורן, עם ציפורן, דיו, כן, כן, כן, כן, עם דיו. זה נפל, ואני לקחתי את זה שהוא, אני לא, לא, לא בדיוק זוכר את הסיטואציה הזו, ואחרי זמן זה התגלגל לאח שלי, לאותו אח שאנחנו מדברים עליו, ופתאום ראיתי את זה אצלו, כי הם חיפשו את זה ולא מצאו, וזה היה... עט יקר, ולא מצאו. ואז אני לקחתי את זה ממנו, ושמתי את זה על הרצפה אחרי שבוע, שבועיים, משהו כזה, שמתי את זה על הרצפה, ואמרתי, הנה, הנה, הנה, הנה, זה מצא. כאילו מצא, כלומר, האשמה ישר נפלה עליי, ואז ישר שנאתי אותה, והם היו יהודים. אז זה התקשר לי שום פעם עם שנאת <סינד> היהודים הזו שם, הדבר הזה. כן, אז ארכיאולוגיה שאלת. אנחנו כל פעם מתחילים עם ארכיאולוגיה, כי, כי, כי, כי כנראה זה איפשהו טבוע זאת, באיזשהו מקום. זה הגעת בעצם לארכיאולוגיה, בעצם שהגעת לפה כבר, לא? כן, כן, כן. רגע, למעשה, הקשר... העניין שלך בארכיאולוגיה, בהיסטוריה, והוא התחיל עוד כשהיית ילד, בצרפת, לא. או ש... אה, אתה יודע מה, כן, כן, כן, כן, כי אז אני זוכר שקיבלתי תנ״ך כזה עם ציורים. ומאוד מפורסם, אני לא זוכר כרגע את השם של, ה... של מי שהכין אבל הוא... הוא ספר מאוד מפורסם כזה, ונהניתי לנבור בו ולהסתכל ולחלום על, ה... על הסיפורים האלה של, ה... של התנ״ך, וזה באמת חיבר אותי לתנ״ך, הדבר הזה. ובאמת התנ״ך תמיד עניין אותי, ריתק אותי. המערכ... מערכות היחסים של שאול שמואל, למשל, זה מערכות יחסים כל כך מורכבים כל כך. כל כך טעונים, כל כך יפים, זה ריתק אותי הדברים האלה, כי התנ״ך כאילו לא מבלף, הוא, הוא, הוא מביא לך סיפורים של אנשים אמיתיים, עם בשר. אוקיי. Okay. Okay. בנקודה הזאת, אנחנו נעשה פסק זמן מוזיקלי, וננסה לחזור אחר כך לשאלה, נו, אז איך בכל זאת נהיית ארכיאולוג? <laughs> עכשיו אנחנו חוזרים לז'אק ברל, ובוא נשמע <כן> את השיר, תציג אותו. לפ, לפ, <מודר>, נו. אני... אני כבר מתבלבל! איזה שיר אתה יודע. פלאפי, פלאפי. הארץ השלוחה. הארץ השלוחה, הוא מתאר שם את ארצו. בלגיה זה יותר דומה, התיאור שלו יותר דומה להולנד מאשר לבלגיה, אבל זה תיאור פיוטי. על ארץ הפלמי. הוא מדבר... על גיאוגרפיה, בסדר? דרך אגב, אני גם גיאוגרף. כלומר, הוא מדבר ממש על הגיאוגרפיה. וזה ציור כל כך פיוטי, כל כך עם שפה, כל כך עשירה. הוא מצייר לך את הציור של הארץ הזו. נפלא, פשוט נפלא. אז בואו נשמע. Pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest Écoutez le vouloir Le plat pays Qui est le mien Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est perdu vendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarler avec le vent du nord écoutez le craquer le plapi qui est le mien avec de l'italie et Descendrait l'escaut Avec Frida la blonde Quand elle devient Margot Quand les fils de novembre Nous reviennent en mai Quand la plaine est fumante Et tremble sous juillet Quand le vent est au rire Quand le vent est au blé Quand le vent est au sud Écoutez-le chanter Le plat pays כי אלמיה. טוב, אז זה היה לפלן? כן, הארץ השטוחה של ז'אג ברל. השיר הבא, לא כרגע, השיר הבא שאני נשמע, כרגע אנחנו מחפשים אותו בוויניל. זה קשה לנו, אנחנו לא כל כך שולטים בצרפתית, אז אנחנו צריכים את המומחים כדי שימצאו לנו את זה. הרעש שאתם שומעים, אני נשמיע לכם, חבר'ה, זה רעש של ה... זה ניילון של ויניל. זה ניילון של ויניל, למי שלא מאמין שאנחנו... עד שהם ימצאו בינתיים את השיר המתאים, אני אגיד לכם שאתם מאזינים לרדיו קסם מאה ושוש שופטים, והנה אנחנו או-טו-טו מוצאים את השיר, ו... כן, בתוכנית uh, מעדן <מח> <מאדם> וניל, <חמת> כמובן. 4, 4, מה שכתוב ארבע. ארבע, יפה, יפה. שיר ארבע, תכף נשים אותו על פטרון. אנחנו נכין אותו, וכשתשמעו כש, כש, אותו אתם תזהו אותו, אבל רגע, רגע, רגע, עוד לא, לא מגיעים לשיר הזה. <דור> כי אנחנו, כי אנחנו, באמת, חוזרים עכשיו לשאלה נמבאוד. ארכיאולוגיה. כן, כן, טוב, תראה, בואו נעשה ככה. יש לי אימא פולניה, הייתה לי אימא פולניה. למי לא? הייתה לי אימא פולניה. היא רצתה <laughs> רצת שאני אהיה או רופא... או עורך דין. או עורך דין, בדיוק. אז התחתנת עם עורכת דין. התחתנתי עם עורכת דין, רופא הבנתי שאני לא אהיה. אה, למדתי ככה כפשרה הנדסות בניין למעשה. אה, מהר ויש לי מקצוע, העיקר שיש לי מקצוע כי זה היה נורא חשוב, אימא שלי מקצוע, שיהיה לך מקצוע. Uh, לא רציתי לבזבז את זה יותר מדי זמן, אבל uh, בחלום תמיד היה לי הנושא הזה של הארכיאולוגיה, כמו שלך היה חלום של הארכיאולוגיה. Um, אבל אמרתי, כשיהיה לי כסף מהמקצוע, אני אתעסק עם זה כתחביב. לך, שנמרוד אמר, זה למשה, שכשהמיקרופון היה כן. אמר שהוא חלם אז להיות... אז אני uh, עושה ארכיאולוגיה בציוד רדיו ישן. בדיוק, המוזיאון, המוזיאון <laughs> כאן הוא הארכיאולוגיה של, כן. של הסאונד, של הצליל. כן. אז, אז יש לכם הנה, קו משותף אחד לפחות, והנה אנחנו עוזרים להמשך לסיפור. אז זהו, אז התחתנתי עם עורכת דין, וכדי להגשים בסופו של דבר את החלום שלי, אחרי שהוצאתי ממני את המשקל הזה, את העומס הזה, שהיה לי, שיהיה לי מקצוע של פרנסה, אז יכולתי להרשות לעצמי ללכת, ובזכות גם האישה, כמובן, כי זה לא פשוט ככה לעבור ממקצוע למקצוע, צריך ללמוד, צריך להשקיע. אז, אז אפשר לומר שבעצם אה, היה לך... תחביא, והייתה לך תשוקה, ואתה החלטת להפוך את התשוקה הזאת למקצוע. כן, בדרך היה לי טריגר קטן. עדיין הייתי הנדסי בניין, הייתי עם תמי, עם האוטו, נסענו, והיה לנו תינוק אחד או שניים, תינוק אחד, אני חושב, באוטו, וראינו מרחוק תל, ודרך עפר שמובילה אליו. הפכתי את האוטו שלי לזחלם. ונסענו בתוך האבק הפודרה הזאת של הנגב, שגם נכנס לתוך האוטו, הגענו לתל, התל זה תל ארד, והייתה שם אז בחורה, לא בדיוק בחורה, צעירה, לא צעירה, רות אמירן. היא חפרה אז את התל. ולמעשה, החיבור הראשון, פיזית, לארכיאולוגיה, אז הכרנו, היא, אני, הכרנו אחד את השני, ברבות הימים, לאחר שגמרתי את הלימודים בארכיאולוגיה, היא מינתה אותי, זאת אומרת, הייתי ארכיאולוג המחוז, אז היא מינתה, כיוון שלא היו אולי <אח> אז היא מינתה לאפוטרופוס של האתר שלה, אצלה, תל ארד, זה היה הילד שלה. <אח> מדי יום, באמצע הלילה, באמצע שבת, היא אה, הייתה מתקשרה בשלום התל שלי, כן? זאת כן. אומרת, אה, מאוד מאוד <אז> דאגה <אז> לתל, ואני גם כן מאוד מאוד דאגה. זה דאג אופייני, ארכיאולוגים, <אז> שחפירה שהם עושים הופכת להיות הבייבי שלהם? אה, אני מניח שישנן חפירות כאלה, כן, ישנן, אני מניח, לא כל אחת, כמובן, כל אחת זה אישיות בפני עצמה, אבל אני מניח שיש דבר, תשמע, תל ארד זה חתיכת אתר, זה לא היא חפרה למעשה את המצודה הישראלית. היא התחילה עם אהרוני, אה, טוב, אתם לא יודעים. תל ארד, בגדול זה מורכב משני... כמה שכבות? לא, אני לא אכנס בוא, בוא נגיד ככה בגדול, בשתי שכבות, בסדר? Mm -hmm. כאילו, יהרגו אותי עכשיו הארכיאולוגים, אבל... <laughs> אה, אנחנו ה... נרגיע אותם עם וינילים <laughs> אחר כך. הכנענית הקדומה, יש עיר כנענית קדומה, יפהפייה, עם חומות מסביב, משהו mm -hmm. אדיר. ומעליה, 1,700 שנה הבדל ביניהם, יש מצודה ישראלית. Mm -hmm. כלומר, יש פער של 1,700 שנה ביניהם. Uh, זה כאילו כביכול שתי השכבות, יש הרבה יותר, כן? Uh, היא התחילה את החפירות שלה עם הארוני בעיר הברונזה שם, למטה, שם ברונזה זה הכנאלית הקדומה, וכשהיא uh, הסתובבה באזור, היא ראתה למעלה, היא ראתה, ראתה את הקרמיקה ה... ברזילית, זאת אומרת, mm -hmm. מתקופת המקרא, והיא הבינה שיש שם משהו, והיא אחר כך פיתחה את, האת, את האתר ההוא שם למעלה. דרך mm אגב, -hmm. ברכיבה האחרונה עברנו דרך שם והעליתי פוסט במ... אז בפייסבוק. אתה ממ... אז אתה ממליץ לעבור ולראות לחלוטין, לחלוטין, זה פשוט מרתק, mm -hmm. זה אתר מרתק. ועוד חופרים שמה? אה, עוד חופרים, כן, עוד חופרים, אפשר להגיד, כן. Mm -hmm. לאחרונה חפר שם יהודה גוברין, את מפעל ובמצעים, המים. חופרים ומוצאים, עוד ועוד. כן, כן, כן, נו. יש פור. עוד הרבה מה למצוא. לא, לא, לא, לא. תראה, קוד, קודם כל, העיר הקדומה למטה חפרו בסך הכל עשרה אחוז מהם. או בדרך כלל הארכיאולוגים עשירים, הם yeah. לא חופרים את כל האתר. זה לא כמו תל באר שבע, לא חופרים את כל האתר, משאירים את הדברים לדורות הבאים, שיש להם יותר... אה, גם טכנולוגיה יותר מתקדמת וגם יותר ידע רגע, <טל> מצטבר. רגע, תל באר שבע חפור כולו? תל באר שבע, אהרוני שם רצה לעשות, כי הוא תל קומפקטי, הוא תל קטן יחסית, שבעה דונם בסך הכל, הוא רצה לעשות דוגמה אחת של עיר חפורה. אז היא כמעט חפורה לגמרי, לא לחלוטין, כמעט לגמרי. מתי אתה התחלת לחפור שם? או, אני, כש... למעשה, למעשה זה היה תחת פיקוחי, לא אני זה שחפרתי שם. הבנים שלי שם חפרו פיזית את המפעל המים שאתם ביקרתם בו, שהוא מפעל יפהיפה. ומומלץ לבקר. מומלץ לחלוטין. גם הם ארכיאולוגים? לא, לא, לא. הבן הבכור, כתחביב, תחביב כחצי מקצועי, הוא מערן, מערודך. אהה. גם מעניין. כן, כן, מאוד מאוד מרתק. ומתקשר ל... לחפירה הזו, הנה, הוא חפר שם, עשה את המפעל מים הזה. כן, כן, בהחלט. כן. לא, דרך אגב, תל באר שבע הוא מאוד ידידותי למבקר. כלומר, כל אחד יכול להגיע לשם לתל, הוא לא צריך שום הדרכה, הוא לא צריך שום דבר, הוא משולת יפה, יש גם ברושורה, יש גם דף הסבר שהוא נגיש והוא טוב. תל באר שבע הוא באמת, והוא ליד באר שבע, ממש תמוך לבאר שבע, כך שלא צריך לחפש אותו הרבה. כן. טוב, יפה. נעשה... אז אנחנו נשמע עוד זמר שאתה אוהב. מי לא, מי לא אוהב את היב מונטן? הרי פתחנו איתו את, את, את התוכנית, ועכשיו אנחנו נשמע שיר שהוא מוכר מאוד, של היב מונטן. לפוי מורט? לפוי מורט. לפוי מורט זה היה אצלנו המנון משפחתי. היינו יושבים, אוכלים ביחד, ואהבו לשיר אצלי בבית. אני גרוע מאוד בתחום הזה. גם אימא שלי, אני לצא, הלכתי לצד של אימא שלי, אבל היב מונטן, אבא שלי, ואחי הגדול במיוחד, זה איב מונטן מתוך הופעה חיה באולימפיה 1981. כן, זה קצת מהר מדי, זה קצת מהר מדי, ולא התכוננו לזה. אז הנה. לא, לא, זה לא השיר זה לא השיר? מההתחלה <עש> <עש> <עש> <עש> à Chirazé. Oui, oui. Oh, je voudrais... Oh, je voudrais tant que tu te souviennes... Applaudissements Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis,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 les emporte dans la nuit froide de l'oubli tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais c'est une chanson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 אל אבי שפרה, שקיסם, תודו שמור, סאם פרנוי, אל אמר איפה ששי כן, המחיאות כפיים למי? לאיבונד. <מונט>. ולנמרוד נגר. כן. <laughs> <laughs> <laughs> טוב, קודם כל, כשהמיקרופון היה סגור, אנחנו כבר סגרנו עם נמרוד, שהוא חוזר אלינו עם תמי, <סוף> כדי להמשיך לדבר על ארכיאולוגיה, כי זה נושא מרתק, ואנחנו נגענו באפס קצהו של הנושא הזה. ויש עוד שני נושאים לא פחות חשובים, שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אז פתחנו עם שיר על אופני. ואתה רוכב אופניים ידוע. כן, זה ידוע. כן. בכל זאת, הכבישים יודעים אותי, זה בטוח. אני רוכב כביש. כי זו חוויה מיוחדת מאוד. זו חוויה מזוכיסטית, בוא נגיד ככה. בסדר, זו הנעה מזוכיסטית, כי אתה נהנה מזה שאתה סובל. למה אתה סובל? כי אתה ברכיבת כביש, אתה מכניס... קשב מאוד. כן, כן, אתה מכניס פשוט, אתה כל הזמן בקצב, מתחרה עם עצמי, כשאני רוכב לבד באמצע השבוע, אני מתחרה עם עצמי, אני בודק את הזמנים, יש לי מסלול קבוע באמצע השבוע, בשבתות אני עושה מסלולים יותר ארוכים עם חבורה, ואז אנחנו כאילו גם מטיילים באותו זמן, כלומר גם יש לנו גם את ההנאה של הטיול, כמו שאמרתי לכם בשבוע שעבר היינו, בתל ארד, והעליתי פוסט על הנושא הזה בפייסבוק שלי, שמתמקד בנושא הזה של תל ארד. לא, זו חוויה מיוחדת, אני לא יודע, זה גם כן, עם תרבות צרפת, אני חושב שנולדתי על אופניים בכלל, כלומר, כשיצאתי, ויצאתי די כבד גם ככה, ארבע שש מאות חמישים, ארבע שש מאות צרפת, טור דה פרנס, בדיוק, פעם אחת, פעם אחת אני הייתי, לא, פעם אחת הייתי בילדות, ראיתי את ה... איך הם עוברים לפניי, פעם אחת הייתי עם תמי, אבל היינו, הקדמנו ביום, ביום אחד הקדמנו בפריז את, את הסוף, <SPEAKER> את הסיום, אבל ראינו את כל ההכנות Z שם. זה גם השתלב לי קצת עם ז'אק בורל, כי אחד הרחובים הגדולים היה אדי מרקס, שהוא היה בלגי. כן, כן, כן. הקניבל קראו לו, דרך אגב, כי הוא לקח את כל הפרסים, כי... טוב, צריך להכיר שם. הוא טרף את כל ה... כן, כן, כן, ממש ככה. ו... Mm, איפה הייתי? אופניים. אה, אופני. כן, כן. אה, כן, אבל איפה עם האופניים? האופניים ש... ש... ש... ש... מתקדמים מהר. כשאמרתי, הגעתי עם לפני זה לפריז דור. וראיתי... 아, כן, כן, אז, ופעם שלישית, עכשיו, בג'ירו, היינו... היינו בנגב באיזושהי עלייה, נסענו לשם בשביל לראות אותם מגיעים כאן בעלייה. כן, כן. זה, זה חוויה מיוחדת, אופניים. זה, זה לא רק עניין של התחרות עם הצמיחה, עם הבריאות, אבל עם מנופים. וכשאתה רוכב לבד, אתה מתחרה בעצמך. כן. הרבה יותר קרוב להשתבר במהלך, במהלך הרכיבה, ולהגיד מה אני צריך את כל זה. זהו, זה, זה, זה, כן, חשבתי על זה הרבה פעמים, זה, זה באמת עניין של אופי. זאת יש לי אופי תחרותי, אבל זה חלק מהעניין של סדר יום כבר, כן כן. כן, כן, זה גם נכנס לסדר היום, ללא ספק. יש לי את השעה שאני עושה את ה... בחרתי לעצמי את השעה שאני עושה את הדבר עכשיו, אני בכלל פנסיונר, אז אין לי בכלל שום בעיה בעניין הזה, האקלים וה... והצפיפות אה, בעיר, כי מהבית צריך לצאת לכבישים החיצוניים, אתה כן. חוצה את העיר, הקטע הזה הוא קצת בעייתי, אז אני בוחר לעצמי את השעות המתאימות. באמת, וזה... איך אוכל אופניים מסתדר <אח> עם תרבות? <אח> עם חוסר תרבות הנהיגה הישראלית. אמרת את זה טוב מאוד עכשיו. באמת, לא, זה, זה מדהים. תה, יש כאלה שצופרים לי בכיף ועושים לי שלום, ומתנים לי עידה וכולי וכולי. יש כאלה שזורקים עליי טיטולים מה, מהמכונית. באמת. מה לא? אתה אומר? כן, כן, <laughs> כן, <laughs> כן, לחלוטין. <laughs> וצ... זה פעמים <laughs> שאני שומע. תשמע, החוויות שאני עובר על הכביש, היא יודעת, אני כל יום בא ומספר לה את החוויות שאני עובר על הכביש. תעשה ספר עם החוויות. הייתי יכול ללקט את כל הסיפורים שאני... אני מעלה את הפוסטים, והייתי יכול לעשות מזה באמת ספר, חוויות. ספר חוויות על אופניים, ואתה הרמת לנו להנחתה, כי יש ספר שיצא לפני כמה שנים? הכבש השלישי. אה, הכבש השלישי, כמה שנים טובות, 15, כן, 20. וזה מביא אותנו לקראת uh, החלק האחרון של התוכנית, לקראת החלק האחרון של התוכנית הזאת, כי נמרוד בטעמיות יחזרו אלינו. כי לא הספקנו לדבר בכלל. Uh, בספר הזה הוא על אביגיל. נכון. <אז> טוב, זה קצת מורכב, כי כן, זה על אביגיל, ו... אבל יש פה... מבחינתי, מסר חברתי. זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם המטלה הזו, אבא? אביגיל היא הבת שלכם, והיא ילדה אוטיסטית. כן. וחרשת. כן. בת כמה? היא כבר בת שלושים ושתיים. אבל היא נראית בת שש כי <עת> שלה שומר, התום שלה שומר על, על הצחות שלה. זה מדהים. הספר הזה... ויפהפייה. לחלוטין, כן, באמת. הספר הזה היה מה? העניין של לברר בינך לבין עצמך לבין אלוהים, אם אתה מאמין בו או לא, למה? יש לך ילדה אוטיסטית? לא בדיוק ככה, זה... בוא נגיד ככה, הספר הזה היה תרפואידי במידה מסוימת. אני אה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אה, אני פוטרתי מהמשרה שלי על הרקע הזה של הטיפול שלי בהקמת הכפר. כפר לילדים אוטיסטים. קראת לזה הוסטל, אני לא רציתי לתקן אותך באותו רגע, כי לי היה חשוב זה, המילה כפר. אנחנו קוראים הכפר. לזה בית לחיים, לבל... כן, אבל... כן, אבל רציתי... הכפר, הרעיון הזה של הכפר. אה, אז... שיפוטה, זה היה לי הלם בלתי רגיל, כי אתה מאיגרא רמה נופל בירה עמיקתא, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך בתקופה הזו, ויש לזה השלכות. אנשים לא, לא, שלא עברו את החוויה הזאת, לא יודעים איזה השלכות מרחיקות לכת יש לטראומה כזו, וזה לא טראומה של יום או יומיים, ולא אפילו של שנה או שנתיים, זה נמשך זמן מה, והספר הזה קצת הוציא עזר לי לצאת מתוך הטראומה הזו. פרקתי קצת מה, כמה מהכעסים שלי שם, מי שמבחין בזה מבחין בזה, אבל אמ�, יחד עם זה באמת אמ�, כל ההתמודדות של אבא לילדה חריגה עם החברה, איך אתה, איך אתה מרים את, ה, את הנושא הזה, מה אתה עושה עם זה? כי בסופו של דבר באמת יש לך את השיר הזה, אני ואתה, ואם אתה לא, אם אתה לא נמצא בתוך ה... בתוך הרובריקה הזו של אני ואתה נשנה את העולם, אתה תהיה פסיבי, והעולם ישנה אותך או יעשה בך מה שהוא רוצה. ומה ול... שראיתי לאביגיל, למשל, בבאר שבע, בכל אופן, לא היו לו לא... לא בתי ספר, לא גנים. גם גנים לא לא גנים, לא בתי ספר, ובטח שלא הוסטלים. ואז התחלתי לחפש מה עושים עם הדבר, עם הסיטואציה, מה אני עושה עם הדבר הזה. והחלטתי שאני אשנה את העולם. הקמנו <שמע> שני בתי ספר, למעשה, זאת אומרת, בית ספר יסודי בהתחלה, ולאחר מכן, כאשר אני הזקקנו לבית ספר תיכון, בשביל אביגיל, אז גם התיכון, ובאותו ובא, זמן, בו בזמן, התהליך הארוך מאוד, שנמשך 17 שנה, והמיוסר מאוד הזה, באמת, זה תהליך קשה מאוד של הקמת הכפר. היה לי מזל שבאר שבע זה באר שבע, זה בתל אביב. היה שלב שבו אמרת זה גדול עליי? <שמע> <שמע> לא, לא, <שמע> <שמע> ממש לא. לא, לא, לא היה דבר כזה. מי התמיכה שלך בזה? מי תמך בך? זה ברור, בסדר. תמי. ברור שתמי תמך בזה לתמיכה של הממסד. אה, זה... אה, כן, כן, כן. אני חייב להגיד את זה פה. היה בן אדם שהיה אה, אז מנכ"ל העירייה, חיים גורפינקל, שמו? אה, כן. יש לי צמרמורת עכשיו כשאני מדבר על זה. אה, וכן, הוא בן אדם רגיש בצורה בלתי רגילה, אנחנו נפגשנו דווקא בארכיאולוגיה, ודרך אגב, אפשר לסיים את זה אם אתם רוצים בנושא הזה, כי כרגע אני חונך אותו לרכיבת כביש. אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> והנה, המעגל נסגר. כן, זהו. Uh, אבל לא, הרבה מאוד ב, בזכות, אין, אין בכלל מה לדבר, בלעדיו היה מאוד קשה, כי השגתי 20 דונם. <עש> 24 <עש> דונם. <עש> 24, <עש> 24 <עש> דונם. <עש> והמקום הוא גדול ויפה להפליא. ביקרנו שם. והמטרה היא באמת להקים שם כפר. יש כפר, שלושה בתים, נכון? לא, הכפר זהו, זהו, זהו, עכשיו הוא מאוכלס, יש שם... שישה בתים. יש שני בתים קודמים, ועכשיו הקימו עוד ארבעה, שישה בתים. כמו כפר, בתים קטנים, עם מרכז, יש מרכז תעסוקה. זאת אומרת, לא מערבבים את זה ביחד. ברור. בצד יש מרכז תעסוקה עם משרדים מכל הדברים האלה. כי המטרה, המטרה היא שהם, שהם יצאו, יצאו לבד. החוצה מהמקום מה, כן. שבו הם ישנים ואוכלים. לא, המטרה היא שהם יצאו לעבודה. כן, כן יצאו בדיוק. יצאו במובן של לצאת. כן, כן, כן, כן, שזה לא יתערבב להם, הדברים כן. האלה. ושיתפקדו גם לבד קצת, או... מי שיכול. זה שזה בלתי אפשרי. שזה... שזה... לא. איש, איש, איש לפי תפקודו. תפקוד לבד לבד, אני לא חושב שיש לנו מישהו כזה שהוא ברמת תפקוד כזו שהוא מסוגל לתפקד לחלוטין לבד. אתה מרגיש שעכשיו, כשאביגיל בבית, משלה, בכפר, שאתה יכול לשחרר אנחת רווחה ולהגיד, אפשר לנוח? כי אנחנו יודעים שאי אפשר לנוח. זה מה שרציתי להגיד לך, אתה יודע יפה מאוד שזה... שזה בלתי אפשרי הדבר הזה. Uh, קודם כל, יש תמיד את הדאגה הזאת, מה יהיה כאשר אנחנו לא נהיה, או כאשר אנחנו... לא נוכל כוחנו, uh, אני מקווה שלא יקרה דבר כזה, שייטש כוחנו, תמיד אני אהיה חזק ובריא, וכמו שעכשיו, אבל לפחות. אבל בשביל זה בנה את הכפר, כדי שמישהו... בשביל זה מרוכב <laughs> על אופניים, <ה> בשביל <laughs> על הכושר. Uh, כן, ושם באמת, הכפר באמת זה העניין הזה של מחשבה למרחוק. ברור, שמישהו ידאג להם. שיהיה מי שידאג להם. אבל אתה לא יכול להרבות, אין דבר כזה. אתה יודע את זה, מה... אנחנו יודעים כן, כן, כן, אנחנו מתקרבים לסוף. קודם כל, תודה רבה לתמי ולנמרוד שהיו כאן איתנו. כל הדרך מבאר שבע. אנחנו נארח אתכם בכיף ובשמחה. לתוכנית נוספת, כי נשארו כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם ולא הספקנו. כן. אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין ועם אני ואתה, אז תודה רבה, נמרוד ותמי. תודה רבה, משה. תודה רבה לך, אהרון, תודה רבה לאמיר, תודה רבה לדותן ביבי, תודה רבה לכם שבאתם מבאר שבע בימים האלה, ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. נסיעה טובה שיהיה לכם. ואיך אומרים, סבי זירות על האופניים. שישמרו עליי החבר'ה שם. להתראות, חבר'ה. אורות מעבבים, יש לך שאתה נוסע על האופניים? כן, כן, אוקיי, יום טוב. ביי. ביי. They said it before me It doesn't matter I and you I will change the world I and you I will change the world It will be for us It doesn't change I and you are listening